At den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med MobilePay-box. Godmorgen, god formiddag, god eftermiddag eller god aften, alt efter hvornår du har sat den her podcast i ørne. Mit navn det er Sandro Spasuevic, og efter en hviledag i går, hvor vi altså ikke var ude med en podcast, så er vi klar her igen i studiet på Amara. Det er lørdag den 26. juni, og det betyder, at Danmark kan spille EM 8. delfinale mod Wales. I den her udsendelse der vil vi lave en stor optag til den kamp, og i anden der vil vi så dykke ned nærmere i den anden 8. delfinal der spilles kl. 21 på Wembley mellem Italien og Østrig. Jeg er fin fint selskab i det her lille og meget varme studie, som det bliver efterhånden. Og min første gæst, det er dig, Christiansen. Velkommen til. Mange tak. Efter du har set gruppekampene nu her, du havde jo Frankrig som, øh, som din favoritter til at gå hele vejen, ligesom jeg selv. Har du så skiftet holdning omkring det her? Nej, jeg holder stadig på min øh, første hest, om jeg så må sige. Øh, de har ikke været prangende, øh, men de har selvfølgelig øh, leveret det, de skulle, kan man sige, øh, groft sagt. Men øh, som sagt ikke prangende, som vi også lige snakkede om indlægningsvist. Men øh, ja, du har den stadigvæk, fordi, jeg, jeg tror, fordi hvad? Ja, men de har stadig så meget kvalitet. Jeg synes, altså, øh, de har været lidt øh, hvad skal man sige, hakkende og måske ikke helt fundet frem til deres spil øh, hele vejen igennem kampene. Så jeg, jeg er overbevist om, at de kan sætte, øh, sætte, øh, sætte noget til øh, hvad skal man sige, ovenpå, lægge ovenpå. Og, øh, og skifte et gear op, så de viser hvad skal man sige, forhåbentlig, hvad, øh, deres sande kvalitet, så de går hele vejen, som, som jeg tror på i hvert fald. Og du tror ikke, at de i kamp mod Schweiz får nogen problemer? Uh, nej. Det bør de ikke få? Det bør de, det bør de i hvert fald ikke få, nej. Velkommen til i hvert fald. Tak. Min anden gæst, det er Rasmus Miner. Velkommen til. Tak for det. Du er tidligere professionel fodboldspiller i Hobro, Brøndshøj, mm. Lyngby, Helsingør. Så var du faktisk også i OB, ja. hvor øh, vi første gang øh, møder hinanden dengang. Jeg har tænkt på, også da du stoppede din karriere for et, lidt over et halvt år siden, hmm. at du besidder en af de kvaliteter, som jeg synes folk glemmer, når man snakker omkring det her, hvad er et talent? For folk de forbinder det altid med tekniske færdigheder eller hurtighed, fysik osv. Men det, man nogle gange glemmer, det er vilje og mentalitet. Og jeg mener faktisk, at det er en af de vigtigste faktorer, når man skal snakke om talent. Fordi når jeg kigger på dig, og når jeg kiggede på dig, dengang, da jeg er rundt, rundt som 16-17-årig, du er to år ældre af mig, så tænkte jeg jo ikke, ham der, han vil spille Superligaen, eller han kommer til at spille Superligaen. Det kan jeg lige så godt sige, straight up. Men din... Fordi du var ikke teknisk stærk, du var ikke vanvittig hurtig, nej, nej, nej, nej. <laughs> men din, din, din viljestyrke, din mentalitet... Den synes jeg ikke, man kan komme udenom. Fordi den karriere, du så siden har haft, har vist, at du besad det talent. Jeg ved ikke, om du, om du er enig i det, jeg sådan, øh, lige kommer med her? Mm, meget enig. Og, øh, altså, jeg har også været meget bevidst om mine styrker og begrænsninger. Øh, men jeg mener alligevel, at jeg har lært dig en del tekniske <laughs> ting øh, i den korte tid, vi havde i Europa i sammen. Ej, men det, det har været... En lang vej rundt om at komme til, til min, mit store mål dengang, det var at spille højeste plan i Danmark. Og det, det, det nåede jeg. Øhm, og noget også et lille udlandseventyr, hvis man kan kalde det det. Ikke? Så, så det er jeg utrolig stolt af. Men, men det har været en, en lang, fed rejse. Selvfølgelig ville jeg gerne have, have spillet Superliga tidligere, og måske prøvet endnu mere. Men øhm, jeg er stolt af den vej, jeg er gået rundt, som ja, har, har ikke altid været den, været den bedste, men det har været... Ja, den der kliché, man hører med, med hårdt arbejde, og kunne tage sådan nogle små step hele tiden og har været i nogle fede klubber med nogle, med nogle fede trænere og fået nogle, nogle, nogle fede oplevelser, så ja, det er der, jeg utroligt stolt over. Men synes du jo, det her med, når man snakker om talent, at man, at man, man tænker jo kun på de her tekniske færdigheder, øh, som jeg sagde, fysik, og man ser jo det åbenlyse klare talent, når man ser en eller anden ungdomsland, eller ungdomskamp, hedder det bare, men netop det her, som du snakker om med vilje og mentalitet, at, at du gerne vil det, man snakker omkring vilde mere end andre, mm. det er vel også en ret stor del af pakken, i hvert fald i mine øjne? Uh, absolut. Uh, og man ser jo også uh, mange dygtige spiller i ungdomsordene, som, som, som egentlig falder fra, fordi at der måske mangler den, den anden del. Uh, og det er jo svært at stå uh, udefra som af agenter og træner og scouts og, og, og se de der bagvedliggende ting, øh, hvad der sker i omklædningsrummet og hvad du er for en type i omklædningsrummet, hvad laver du egentlig af ting ud øh, de ting som man ser på banen. Øh, selvfølgelig skal man også kunne nogle ting øh, hmm. for, for at spille på et vist niveau, men, men det kan være svært at måle øh, udefra. Så Øhm, nu bliver der arbejdet rigtig meget mentalt også, og er blevet en vigtig del af, af fodbolden, og det er kun godt, fordi det tror jeg øhm, det, er, det er en del af pakken, hvis du skal nå langt og kunne alle de her ting, og jeg synes også, der er nogle der er nogle fine rollemodeller efterhånden, øh, som, som viser, viser vejen hvad det kræver. I hvert fald det var, det var for at sige fra min side af her stolen herovre, så til dig, at øh, alt kan do en, en virkelig en flot karriere, du har du tak for har fået. Det. Og øh, Jan, hvis man lige skal købe til, til det her, du har vel også spillet mod mange spillere og set mange talenter, som måske havde et større talent end dig selv. Jamen, jeg er helt enig og vilje og commitment. Det er uh, tit glemt, fordi at et eller andet sted, så tænker jeg næsten, at det er det vigtigste. Fordi jeg var selv 61 uh, ja, og vejede 50-60 kilo som, <laughs> som uh, første andre og junior. Så der spillede jeg også anden hold og, og fik ikke ret meget. Og der var modgang, og modgang det styrker nogle gange en. Og så er det der, man ser om, hvad skal man sige, også i en ung alder, om, om spillerne har viljen og commitment til at komme igennem det og, og virkelig vil det. Og dem, der har det, det kan godt være, de måske ikke er de største talenter, men, men så kommer de i hvert fald længere end, som Rasmus helt rigtig siger, en spiller, der har øjnene, øjne, eller hvad skal man sige, øh, de store de store tekniske, tekniske færdigheder ja, ja. eller fysik i nogle alder og så, så det synes jeg der er jeg helt enig i hvad jeg siger så til alle unge derude der hører med det er, det er ikke en Christian Eriks, man skal gå efter at være for det er der kunne meget meget meget få af jer men øh, ligesom de to her hårdt arbejde, det når man altså langt med og laver så hoppe ud i første halvleg. Inden vi starter på optakten til Danmark-Wales, så øh, plejer vi at gå igennem den her dagens detalje. Men fordi der ikke har været nogen kampe, så har jeg bedt mine to gæster om at komme med, hvem de synes, der har været turneringsspiller indtil videre, hvor vi altså har afgjort gruppespillet. Og Jan, vi kan jo starte med, øh, med din turneringsspiller så so far. Ja, men øh, der har selvfølgelig været været nogen at tage men, øh, men jeg har faktisk valgt øh, Lukaku fra Belgien. Ja. Øh, han er jo bare et base, som vi har været inde på. Tre mål, og altså, der er jo næsten ingenting, han ikke kan. Øh, han har scoret tre mål, og også været med i flere af Belgien's mål. Øh, med i Belgiens i hvert fald, første mål mod Danmark. Øh, så, så for mig, er han, øh, han er indtil nu i hvert fald en, en øh, turneringsspiller. Man kan sige, at han er ikke er på topscore-listen lige nu. Det, det er jo Ronaldo, men... Øhm, men kan, kan han komme det? Ja, det kan Fordi du også kan se Belgien gå... Øh, fordi det kræver jo, at Belgien øh, også skal spille sig videre fra den næste kamp mod netop Ronaldo. På Æ, ja, præcis. Og øhm, jeg er overbevist om, at, at øh, den tager Belgien. Øh, jeg har jo personligt nok en par B til at blive topscorer, <laughs> men øh, han har ja. ikke lige fået gang i øh, målscoringen endnu, men øh, det kan jo også godt komme. Lukaku, bestemt, og han, ja, han var med i, i det mål, du omtaler Danmark, hvor, han, hvor det er ham, der spiller den på, tilbage til de brynde, som så spiller den over til Turkan Hazard. Fantastisk spiller. Rasmus, hvad er din turneringsspiller indtil videre? Ja, vi bliver også øh, i Belgien, og ja? øh, jeg har Kevin. Okay. Øh, jeg ved godt, han kun har spillet, at vi er på halvanden kamp nu, ikke? men øh, jeg synes bare, han har en impact og har allerede lavet sidst og mål og var det hvad, han, hvad er det, han, øh, hvis du, sin, hvad er det, han så far har... Fordi, som du selv siger, han starter jo ude og kommer ind, men øh, man er alligevel bare den presence, han har. Jamen, han går... Jeg synes jo, at han, han ændrer for eksempel vores, vores kamp, hvor han går ind og lynhurtigt ind i, i spillet øh, med sin angrebskollega og sparker den tordnerne ind med et venstre ben lige pludselig. Altså, man øh, vel også fortjent, at han bliver... Premier Leagues bedste spiller, ikke? Så øh, jeg har allerede lavet to assist, der kunne hvis Lukaku's fod ikke var større 50, så kunne han jo nok godt have lavet en til assist, ikke? Så øh, og jeg er godt klar over, at han kun har spillet halvanden, men øh, ah, han er bare en, en en flot spiller at se på, synes jeg. Øh. Ja, lige netop den der detalje mod Danmark der, altså 99 ud af 100 havde sparket ja. på den der, ja. og der ligger han bare iskoldt på tværs, og ja. der er ikke kun en, der er to. Det er vanvittigt, hvad skal man sige, split vision, at han ser det, ved at sige, og, og ved, at de er der. Men også det her med, at han ikke tænker i overskrifter ikke tænker på sig selv, man mm. tænker på at få hele holdet med. Det er mm. vel også ret atypisk på en eller anden måde, store spillere, at man lige vælger at kigge ud over sin egen næsttip. Ja, præcis. Altså som sagt, 99 ud 100, der bare har lidt offensivt blod i sig, havde skudt på den der. Vil jeg i hvert fald sige, jeg tror selv, jeg havde... Prøv... Har, du, har du plaffet på ja, den? Ja, det tror jeg. Jeg det tror ikke, jeg, jeg havde kigget det Den havde ikke fået et sekunds tid. Så jeg, jeg synes, det var vanvittigt set, og en vanvittig assist, han får der. Så, og ja, det viser jo bare en klasse spiller, og så, som Rasmus også helt rigtigt siger, 5-10 minutter efter, ligger den ind med venstre. Eller ikke ligger den ind, men man tårtener den ind. der. Ja. Øh, fantastisk mål, fantastisk spiller. Jeg vil gerne have, lige have en kommentar til den der tordenerne. Skal Smejkel ikke tage den? <laughs> nu skal vi jo ikke være for hårde her på, <laughs> uh, på uh, 8. dels finale men, men jo, jeg, jeg synes også et eller andet sted, at, at, uh, at han skal gå over og dække det uh, Men igen, de får flyttet spillet så hurtigt, og han, ja. uh, og han får et godt træf på den. Ja. Jeg ved ikke, om Smejkel måske er hindret lidt af, af, af det stryg eller hvad der står foran Øhm, så, men umiddelbart så tænker jeg også, at, at den kunne han i hvert fald godt have taget. For, for også, hvis for du render rundt som af Rasmus, og mm. bolden bliver, den kommer jo fra den ene side til den anden side, til Smeichel, der, man regner vel med, at en, en målmand af den kaliber kan nubbe den. Ja, men, men og som jeg er inde på, det går, det går ret stærkt i, i situationen, og måske bliver han også lidt overrasket over det venstre mm. øh, på den, der bliver trukket afsted. Øh, ja, det kan også bare kvalitet. Yeah. ja. Så lad os bare mm. øh, køre ned på. I, I vælger to belgere i Lukaku, og, og det er Bryne, fuldt fortjent. Lad os øh, komme ud i den her 18-kamp, der er i aften, der bliver spillet i Amsterdam mellem Wales og Danmark. Det er altså slutrunden, nu er der gået ud i sit knockout fase hvor et valgelses øh, mandskab jo endte som nummer to lige bag Italien. Og på verdensranglisten der er de også placeret på en 17. plads. Så hvis man sammenligner med for eksempel Rusland, som vi jo mødte i gruppen, så ligger de, altså nummer 38, i hvert fald inden turneringen giver i gang. Hvad synes I om Wales så far? Af det, vi har set i turneringen indtil nu, Jan? Jamen, som du helt rigtig siger, de blev to i puljen. Jeg synes, det var på en lidt billig baggrund. De får det her 1-1 mod Schweiz. Måske lidt heldigt. Meget heldigt, vil jeg sige. Ja, præcis. Og et point der, der de så, hvad skal man sige, det giver noget power, og det giver noget selvtillid, i gang. Og så vinder de så vinder de 2-0 mod, mod det her tyrkiske hold, som, som virkelig skuffede til det her EM. Øhm, og så kan man sige, at fire point, så er de allerede videre. Øh, den sidste kamp mod Italien, der... Ja, Italien har jo bare slået kudskontrol til at vinder standard 1-0. Øh, så altså, jeg synes, det har været lidt på en billig baggrund, at de får den 2-plads. Øh, Selvfølgelig så er der også en kvalitet og, og, og, hvad skal man sige, at levere det, der skal til for at gå videre, men, men omvendt så... Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, de har været skræmmende, eller vi skræmmende kvalitet eller styrke. Men de har selvfølgelig nogle ting, vi skal passe på, øh, og også nogle spillere, som vi skal være opmærksom på, og det øh, har Hjulman og, og, øh, og Holt 100% også fokus på. Men er det for meget at sige, at altså, vi står i en 8. nu her, at det er, jeg har det på den måde, at det er en kamp, vi ikke bare bør vinde. Altså, vi skal vinde sådan en kamp. Vi kan ikke få en bedre modstander i en 8. Vi er også nødt til at pakke vores øh, jantelov væk. Nu mm. står vi her, og vi, vi havde ikke ønsket mere, end, eller vi kunne ikke ønske os en bedre modstander end Wales. Rasmus, det er da en kamp, vi skal vinde. Ja, jeg er enig, men derfor så bliver det stadig svært, tænker jeg. Det er et samtømret hold, og kommer måske også til at stå lidt lavt, og vi kommer til at have kulen cool meget. Men jeg mener også, at, at vi skal turde drømme os videre i den her turnering. Og som du selv siger, så... Jeg ved ikke, om vi kunne have fået en bedre modstander, men... men det, jeg, jeg synes også, at, øh, at det er et hold, vi skal slå. Og det kan godt være, at den bliver snæver, men, men, øh, og Plus at vi har noget god erfaring for de her Nation League-kampe. Øh, hvor vi har et godt tag på dem. Øh, jeg ved godt, der sker noget andet i sådan nogle kop-turneringer. Og de har deres eget liv og sådan noget. men Jeg synes, vi har så meget kvalitet øh, på, på samtlige pladser. Plus at øh, der er mange, der har været i spil for vores hold. Og... Øh, det, det ser jeg som en, øh, en stor styrke, så jeg, sy jeg synes også, at vi skal vinde den. Men dermed er med ikke sagt, at det bliver nemt. Ej, nej, nej. De står trods alt i en 8. Del Præcis. Men vi har jo haft problemer med at åbne et sådan et, et, et, et forsvar, hvis man kan sige det på den måde. Finland i første halvleg, hvis vi kun lige tager den første halvleg med. Der stod Finland jo også ret langt tilbage, og vi havde jo... Det var jo ikke fordi, vi sad med følelsen af, at vi bare susede forbi de finske spillere. Det er vel en af de her faldgrupper, jeg kan finde ved... Øh, vi skal møde Wales, som vi trækker sig. Ja, men det er helt rigtigt. Altså, øh, vi skal have tålmodighed og ikke, øh, hvad skal man sige, bare fremad. Øhm, men ja, Finland-kampen har lært os noget. Rusland-kampen til dels, der i vores første leg, der fik vi ikke helt spillet til at køre. De stod også lavt. Så der er det også vigtigt, at jeg håber, at øh, Damsgaard, jeg i hvert fald spiller igen, det tror jeg også på, at øh, vi finder ham for at sætte ham op. Han kan i de der små rum, som, øh, som alle eksperter allerede har været inde på. Men kvalitet med eller en spiller med super, super høj kvalitet i de her små rum, øh, og ja, øh, fra det ene sekund til det andet, øh, ja, ikke afgør, men sætter i hvert fald vores kamp i gang imod russerne til, med 1-0 scoring, fantastisk mål, øh, så, så det, det bliver vigtigt, at vi, øh, vi ikke bare drøner hovedløst øh, fremad, fordi de har altså nogle spillere, der kan løbe den anden vej og, og, og gøre ondt, gør ondt på os på, på kontra. Om lidt, der dykker vi jo selvfølgelig lige ned i det, i det danske hold, og lidt senere også den startelver, som I to har valgt, hvis vi bare lige skal blive ved Wales, de har jo, du nævner det selv, Rasmus, de har jo nogle store stjerner. Gareth Bale, Aaron Ramsey. Og så har jeg så skrevet med lidt god vilje, hvis man vil tage Daniel James med. Men hvis jeg reelt set kigger ned over de andre spillere, der er på det her valgistiske hold. Der er ikke en, jeg vil bytte med en af de danske. Så hvor er det sådan et, Wales hold kan gå ind? De en snakker omkring, at de er rigtig gode på kontra, at de brugte Daniel James rigtig meget i i den første kamp de havde og det var også nogle af de ting som de gjorde godt mod i Tyrkiet men hvor er det de grund på os? Jamen altså de har jo den her jeg er ret spændt på at se hvordan de stiller op fordi de har vækstet lidt øh, de her kampe ikke? og øh, altså, de har sådan en solid defensiv og så har de de her fire spillere som får lov til at sådan lidt at boldre sig selv og der, der er et stærkt markerpar i Ramsey og, og Bale som har fundet så godt eller fundet hinanden godt mm. og især Ramsey har nogle uhyggelige løb øh, i dybden, og jeg tror også Jovenman og ko har, har styr på den, men øh, alligevel det er det den nogen der gør ondt, og det er nogen som øh, Bale han søger. og så har vi James som ligger og, og kører op og ned af siden, ikke? Øh, så så der er de så har for, de den store angriber. så har de en stor skur og altså, men Hvordan tager man sig fordi nu nu han er ret høj og det ja. du også ja. Hvordan tager man sig af, af en fyr, der han spiller jo stort set udvikling på hans fysik mm. Hvordan skal man håndtere ham for de har, vi har jo gjort det med Lukaku Ja og også Rusen Ja, ja. Hedder, super. super super Ja øh, to skuer og, og jeg tænker også de har både i Italien og, og Premier League hvor hvor går og AC de, der møder de jo også de typer så der, der er en del erfaring, og man gør sig noget erfaring med, med de spillere, man, man spiller over for. Jeg selv har haft udfordringer med små spillere, med, med lav tyngdepunkt og, og hurtighed i, på de første meter. Øhm, umiddelbart ved at sige, når det er en stor spiller, man kan danse lidt med, så ved man måske, at det ikke er ham, der løber fra en. Så Det gælder om ikke at komme for tæt på kroppen, fordi så vinder han og bruger sin, sin styrke, og det kan være svært at vinde den første bold. Så det gælder om at være lidt klogere i sin sin positionering, og det kræver også noget for, for Pierre-Emil og, og Delaney, som jeg, jeg tror kommer til at spille i, i opsamlingen og, og boldene rundt om, så, så han bliver jo sådan en targetspiller, men ikke noget, jeg tror, at, jeg, jeg tror, at Lukaku er at han, ja, man kan, han er en af de bedste på sin position, og jeg synes egentlig, vi havde, havde ret godt fat i ham øh, langt ind ad kampen øh, mod Belgien, så det er ikke noget, jeg på, på på sin vis er nervøs for, fordi det, det har de prøvet masser af gange, og man tager sin, sin egne erfaringer med fra alle de kampe, man spiller mod sådan type spillere. Ja, og Martin Hønskov, han sagde jo det her med, at det Aaron Ramsey, han gjorde, det var jo han, han i kampen mod Tyrkiet, der løb han rigtig meget dybt fra hans position central på banen. Og det, som Tyrkiets sekser ikke gjorde, det var, at han fuld ikke med. Han lå det her løb forbipassert gang på gang så når du nævner i Højbjerg, så er det vel nogle af de her løb her, som de her sekser. Men hvorfor er det, hvis du skal forklare til lytterne, hvorfor er det en sekser, der skal tage sig af de her dybdelæggende løb? Hvorfor er det ikke forsvaret, der skal falde med tilbage? Ja, man kan sige, at de skal jo, hvad skal man sige, Delaney og Højbjerg, som vi i alt andet lige må antage starter, de skal i hvert fald følge med et godt stykke og så overgive til forsvarsspillerne, når de kommer lidt længere ned. Helt rigtigt, som Rasmus siger, at have lidt afstand på, på, på mor. Øh, og så eventuelt, øh, hvis han får bolden til ned, så er der Pierre Emil, øh, eller Delaney skal komme fra den anden side, så man ligesom laver en sandwich på ham, og, og så får og råbet bolden. Øh, så det bliver vigtigt, men igen, vi har lige haft øh, en kamp mod Rusland, hvor øh, jeg, jeg er ikke så god til at udtale ham. Zuba. En stor også, øh, hvor vi, ja, ham så man jo nærmest ikke, øh, bortset lige fra en strafsprakskoring. Øh, så, så det bliver lidt eller den samme opgave, tænker jeg. Vingård, han havde jo, som en af de her dagens detaljer, der havde han jo, at Lukaku blandt andet øh, stillede ud på, på Vestergaard. Og det var jo sådan, at Belgien løste den opgave med, at han stillede sig ud til vores, en af vores... Øh, jeg ved ikke, om man er Vestergaard, man kan kalde ham langsomt, men han udnyttede i hvert fald den svaghed, som der var over i den side. Wales har jo også en Gareth Bale. Det er jo deres ubestridte store stjerne. Det er jo vel en af de her spillere, det, som er svær at lukke ned, men... Det er vel ham, som er det vigtigste våben, som vi skal lukke ned. Og nu vil jeg ikke spørge om, hvordan man lukker ham ned, for <laughs> det, det er der nok mange, der rigtig gerne vil svare på. Men hvad, hvordan tager man sig af en fyr som Gareth Bale? Som igen, han har hele, han har hele Wales på skulderne, så der er måske også en, en lidt anden rolle til ham, end den vi ser og har set i Tottenham og, og Real Madrid. Jeg tror også, at altså han, ja, han er jo ikke i Messi, men, men han har den rolle, som han er meget på kulen og øh, det, dikterer spillet, og det er ham, der ligger de nøgleafleveringerne og øh, jeg har også præsteret den her. Så, så jeg tror, at der bliver, bliver lavet nogle, nogle små, fine taktiske øh, detaljer i kampen for vores, på vores defensiv, hvordan man kan få skærmet ham af, eller øh, han har helt sikkert nogle mønstre, som man, som man kan gå ind og kigge på. Det kan være, at der er nogen, der skal have nogle, et ekstra øje for ham, når han trækker ind i banen, og så, så er der en, der går på, øh, hvor andre så falder ned, eller man følger ham helt til dørs øh, ligegyldigt hvor på banen. Så, så, så der er sådan nogle, det, det bliver også sådan et, et skakspil, øh, hvordan man skal, skal håndtere det. Men øh, han kommer til at være meget på, på bolden, og så... Men hvis man får ham ud i spillet, så har man vel også langt hen ad vejen fået meget Wales' spil ud af fatning. Så han er vel den helt centrale figur at få skakmat mat i morgen. Ja, men Eller han er i hvert fald en af de vigtige spillere, og man kan sige, at det kunne jo godt være, at hvis vi kunne få kørt meget af spil den anden vej, at øh, få ham til at agere lidt mere defensivt, mm. at det så ville være en øh, være rigtig godt træk. Øh, og jeg tænker, at, at Male godt kunne, kunne klare den opgave. Han er, han er jo ikke blevet for at komme frem med det. Øh, så, øh, så det bliver da rigtig spændende at se. Øhm, men jeg, jeg, jeg sidder ikke og ryster i bukserne, når man siger Bale Men det er da klart, det er en spiller, man skal have, have øje på hele, hele vejen igennem Fordi han, kan, han er kampafgørende, og kan være kampafgørende Kan slå de her afleveringer, kan skyde på mål øh, så, så det er absolut en spiller, vi skal have fokus på øh, 90 minutter plus Ja, og så altså, er ikke sikker på, at han holder 90 minutter jeg har, Han har en historik med noget skade og overspillet en del det sidste i Tottenham, men, men hvis vi kan få kørt ham træt, men i er definitivt pligt sådan noget, så kunne jeg måske godt se ham blive. Ved, måske i 90, men, men ja, jeg kunne godt se, at han, han kunne være lidt træt. Han har spillet mange kampe på forholdsvis kort tid i forhold til og måske har været vant til på det sidste. Jeg synes, der har været et skadeshistorik med ham. og Ja, måske få kørt dem lidt træt i nogle defensive løb lidt efter bolden, det vil ikke være... De vil jo nok stå langt tilbage på banen, så spørgsmålet er, at vores, vores spil foran dem skal jo foregå på... Altså, vi skal have flyttet spillet, vi skal have dem ud at løbe, mm. i stedet for, at man bare står tilbage i blokken og ser fodbold, for så bruger man jo ikke særlig mange kræfter. Men Danmark har haft utrolig momentum ind til den her kamp, øh, siden den her øh, hvad det, helt horrible start og, og næsten tragiske, det der skete. Mm. Øh, vi har fået ventet det. Men en del af det, det har altså også været, at vi har, at vi har spillet i parken. Vi har været på hjemmebanen. Vi er blevet båret frem af tilskuerne af landet og hele den her følelse, som, som de danske spillere har haft. Nu skal vi til Amsterdam. Det er jo også en, det er også en lidt anden setting. Altså, der kommer mange danskere dernede. Wales' tilskuer må ikke være der. Men det er der noget andet, at, at man ikke har en hjemmebane og et land, der... Ja, men det er det der, helt sikkert. Øhm, især med det, ja, øh, øh, holdt spillerne. Hele Danmark har været igennem uh, Finlandskampen og Eriksen og så videre, så videre og Belgenskampen. Og så, uh, hvad skal man sige, presset til at levere et fantastisk resultat med russerne, og så gå videre som tor. Men uh, altså, der, der, der er 100% danskere på stadion, og, og de vil give en gas, de danske roligans dernede. Og spillerne, de er toptunet for, for at give uh, hele fodbold Danmark, uh, i hvert fald minimum uh, en kamp mere. Så jeg, uh, jeg er overbevist om, at, at de er 110% klar, når der bliver fløjet op. Og ja, når, øh, selvfølgelig så, så er det, så er det selvfølgelig en, en anden ting at stå på i Amsterdam og København, men øh, de, de er klar, og jeg, jeg er overbevist om, at de leverer varen og, og, øh, og vinder den kamp i aften. Marcus, nu har du spillet under corona. Mm -hmm. Det, er jo, det var jo, har jo været noget helt andet noget, end, end det, du har oplevet førhen. Det, det vil være et stadion i Amsterdam, der ikke kommer i nærheden af samme kapacitet, vi har set i parken. Hvad er det, det gør ved en spiller? Fordi udefra set, når man også kigger ned på professionelle spillere, nu har jeg også læst nogle bøger omkring det her med at sætte sig ind i et, et, et mode, et mindset. Mm. Blandt andet Kobe Bryant, der snakker omkring, at man er bare et mode. Det er jo ligegyldigt, hvor mange mennesker der er, man kan godt sætte sig selv op. Men hvordan har du det? Nu har du prøvet det? Altså, hvis jeg kan vælge, så vil jeg helt spille med, med fyldt stadion. Øh. Men det er rigtigt når når, når bolden triller, altså så, så så er man i mødet. Øhm, det, det, det skal man være dygtig nok til. Og de det de er top professionelle atleter, så så det ved de godt, hvad det handler om. Øhm, men altså man kan ikke lade være med at tænke sådan et tom stadion nu, nu snakker jeg under corona, at der går lidt øhm, træningskampstemning i det øh, og jeg synes også, der blevet skåret utrolig mange mål under corona. er. Altså, det, det, det, øhm, ja, det så, samme pres var der ikke. Nej, der, der er sådan en anden... Der er, der er en, en mærkelig stemning. Sig det bare lige ud, hvis det, er, der er fucked up Det er forfærdeligt. Stemning, er det, ja. altså, jeg, jeg vil <laughs> klart hellere at spille uh, med tilsku. Altså, der, der er bare... Man, man, er på, man er på stikkerne. Altså, Der er så mange uh, følelser og... Stemning, og... Øh, altså, det sidder jo i luften, og det, det er jo også det, vi oplevede her. De her tre, fantastisk. Ja, der, der har været forskellige, men, men, men stemning har jo mm. været øh, hele, hele byen, øh, landet, øh, og Danmark har vundet mange, mange hjerter, og jeg håber også, at, at man har vundet Hollands befolkning. Øh. Det er jo en gamle hjemmebane. Der er nogle, nogle, nogle ting der også, hvor jeg tror, at, at vi har fået... Øh, en jeg ved godt, det ikke er parken, men, men jeg tror, også, at, ja, jeg tror, jeg tror at alligevel, at vi har vundet nogle, nogle hjerter rundt i, i, i fodboldverdenen. Øh, også ud fra den måde, vi er, er kommet tilbage på. Og, øh, også et kæmpe boost, at vi vinder 4-1 over, over Rusland øh, på den måde, som vi gør. Og med de spiller, vi får bragt i spil. Øh, så, så jeg tror, at der, der er selvtillid på drengen. Og øh, ja, at de, de glæder sig til, til den her opgave. De har måske ikke brug for et, øh, et kampråb af dig. <laughs> og nu håber jeg, at folk derude ved, hvad jeg mener. I kan i hvert fald slå det op. <laughs> Hvis vi kigger ned over, den danske, hvad hedder det, over Danmark og, og Julemand. Vi har jo haft succes med den her 3-4-3 indtil videre. Men øh, inden turneringen, så snakker vi om en... Om en om, altså, det var en fireparkede, vi snakkede om der. Hvilken formation synes du, vi skal gå med? Og ja. hvorfor? Jamen, jeg er helt klart på samme formation og opstilling. Som sidst? 3-4-3? Ja. ja, det er helt klart. Altså, det er spillerne tilpas med, de kender deres relationer og ved, hvordan de skal spille. Så det håber og tror jeg også på, at julemand vælger i aften. Hvad skal man sige? De har leveret rigtig, rigtig gode kampe. Finland, den tager vi ud af ligningen, men Belgens kamp, Ruslands kamp, helt fantastisk. Især anden halvlejen, hvor, hvor ja, de kunne det var hver gang, de angreb til sidst, og så blev de øh, farlige i Danmark. Så. så jeg er overbevist om, at, at det bliver samme opstilling. Øhm, altså en 3-4-3. Vi har snakket meget om det her med, at fodboldspillere er vanedyr. Mm. Og de, har været, de har prøvet den her formation nu har haft. lykkes med den. Det har virkelig gået godt. Er det derfor, at du, at du tænker som spiller, at, man, at nu er man, man er i det her flow, man er i rytme? Også det, er. Ja. Altså, øh, som du helt rigtigt siger, så er øh, fodboldspillere vandyr, de kan, det kunne jeg heller ikke selv øh, lide, øh, hvis der blev øh, lavet alt for meget om. Så det her med, fordi så kender man også, hvad man skal, øh, og så er det egentlig bare at sætte pladen på, og så kører vi. Øh, så så det, er, det er helt sikkert en vigtig ting, som, som Julemand også vil, vil overveje at tage med i sin... Øh, sin beslutning, så, så jeg er overbevist om, at det bliver en 3-4-3 øh, samme opstilling som sidst. Du afslører jo hele din start, starthælper nu her, <laughs> men vi, vi kommer til den om lidt, Rasmus. Hvis det er formation, vi snakker om, synes du også, at vi skal gå til med, med en 3-4-3, så man lykkes? Ja, jeg er meget enig, og øh, jeg synes også, der er nogle nuancer i, i den måde, at øh, vi bygger vores spil op på. Jeg ja, lader mærke til, at AC han blev trukket lidt op i, i midten mod Rusland, som en, en form for defensiv øh, sekser, så man kunne skubbe nogle af de andre lidt længere frem. Øh, og det, det synes jeg klæder. Så på den måde så skal det andet hold også forholde sig til, at der sker nogle ændringer i kamp. Og når man kører på en, med en høj puls, øh, så nogle af de der små ting øh, i en kamp, det kan være... For, for, for et modstanderhold, at man laver de små, små ændringer. Fordi der sker noget andet, end det, som man har fået i oplægget? Eller? Ja, og øh, lige pludselig så er der en ekstra spil på midtbanen. Man skal, hvordan skal man lige forholde sig til det? og øh, Det er jo meget med at vinde momentum i kampen, så, så, så der er igen det her skakspil, som er i gang. Og, og det, der synes jeg, der er nogle ting i forhold til det her... Øh, system, som vi spiller lige nu, og de spillere, vi har, øh, hvor, de, hvor jeg synes også, vi har to wingbacks som, som ved af så, så, så, så på den måde, så passer det her, den her formation øh, rigtig godt til Danmark lige nu, synes jeg. Hvis vi ikke havde en spiller som AC, og nu nævner du ham, at han kan trække, han kan trække op og skabe et overtal på midtbanen. Hmm. Lad os sige, at det var mere typer af hvor forsvar, det var, det var det, de var gode til. Tror du så også, man havde gået ud med en 3-4-3? Fordi det eller lige, så bruger man jo flere spillere bag til, også til at bygge et spil op, hvor vi må anmode, eller formode, at, at Wales stiller sig jo langt tilbage i den her kamp. Hmm. Så der er måske ikke brug for tre midtstoppere til at skulle bygge et spil op helt nede bagfra. Nej, og, og Wales spiller også tre ned bag, men måske, det er jo mere solide defensiv spiller, ikke? Og der synes jeg bare, at det, det her, det kan noget, noget helt... Noget helt andet, både i opspil og formationsændring. Og, og det synes jeg bare er klær, at man kan nuancere sit system øh, flydende øh, ja. under kampen. Og det, det er i hvert fald selv, noget, jeg selv bøvlede med, når, når holdet midt under en... Det, det er jo tit noget, der sker ved pause. Så går du ind, og så har du kigget øh, på første at Du har nogen, der sidder på tribunen, og hvad der sker, og hvorfor er det, at øh, de løber rundt om os. Og, og det er altså bare... Øh, 45 minutter, det kan være, være langt til pause, ikke? Øhm, før man kan få lavet de der ændringer, og hvis man kan lave de her små justeringer under kampen, og man har de her små aftaler, og en AC som er god til det. Øh, jeg synes jo sådan set også, at Joachim Andersen uh, uh, ja, kunne, ja, kunne, kunne, kunne være kunne gå ind god til det. Og, ja, og, og har en, en god fod også. Mhm. Så jeg synes, vi har nogle dygtige stopper, som ud de kan forsvare, som er en vigtig del af det, så kan de ja, styrer vores opspil, og vi har nogle, nogle centrale midtbaner, der også gerne vil ned og deltage, og måske nogle gange bliver lidt overflydige, i hvert fald i opspillet. Men du som, du som central forsvar også, fordi i de, de her optagsudsendelser, vi havde, der, der sagde jeg, og det synes jeg også, jeg synes Danmark, de har top, måske tre, fire, verdens bedste midterforsvarer. Verdens bedste. Det er jo ikke til, altså synes du det er til at munden, for, eller hvad hedder sådan noget? Mundfuld, når jeg siger det? Altså, altså, Nu ved jeg godt, du ikke kan på, på fod de andre, <laughs> men når man kigger... Ja, altså, før øh. slutrunden var det jo to, vi snakket om. Det var AC og Kær. Ja. Kan du næsten ikke få bedre i, i, altså i Europa? Der er en Champions League vinder, ikke? Og en, det det. der spiller i, i top Italien, og plus, at... Altså, jeg synes også, de vokser under, altså, gennem turneringen, øh, både med øh, deres menneskelighed, og... Øh, også typemæssigt, så, så er det jo tit... Altså, der, der er noget med det her landshed, hvor de rammer hinanden. Øh, på de, altså, der er noget, der klikker. Mm. Altså, den måde, at de supplerer hinanden. Ikke kun i forsvaret, men også øh, ja, generelt gennem hele holdet. Og det er jo en rød tråd, som er blevet skabt gennem de sidste par år, øh, at man virkelig har fundet... Og, og, altså, vi har jo også topspillere i, på, på, på vores andre positioner, som, som spiller kampe. Øh, på deres hold. Ikke? Øh, Vestergaard havde også også øh, fremragende, indtil han får en skadet kartene, øh, der er han modnødt spiller i Premier League og altså, altså det er det spiller, som spiller for deres klubhold og øh, er med i, i de sjove endelser, så, så og AC vinder Champions League, og altså, det, det er, det er topspiller. Det, det, det, det vil jeg sige, plus at de har noget, fundet noget sammen, som som virker rigtig godt. Og det er jo et eller andet sted, det her med, hvor 2 plus 2 giver mm. øh, 47-agtigt, fordi at, at, at det bare går op i en højere enhed. Men lad os da lige dykke ned i jer øh, i startelver, selvom I var så fine at sige, at det var næsten <laughs> den samme, vi havde. Øh, Smeike, kan der jo ikke være noget spørgsmålstegn omkring de tre, og jeg går ud fra, i, I begge to siger, at det er en trebakkade, vi kommer med. Ja. AC, Kære, Vestergaard, Joachim Andersen, Sanka, du nævner selv øh, Joachim Andersen... Øh, er der overhovedet noget, der kan overvejes? Og i så fald, er det så Vestergaard, der skal overvejes? Jamen altså, jeg, jeg, jeg, jeg tror også, man skal passe på med at, at pille for meget, som, som egentlig har virket. Og, øh, ikke fordi Vestergaard har gjort det dårligt, synes jeg. Men, men jeg synes, at han, der var nogle situationer i Ruslandskampen, hvor han blev fanget op højt på banen og kunne mister en kunne i princippet have givet et, et mål til Rusland tidligt i kampen. Og indtil da synes jeg faktisk, at han har spillet en fremragende kamp, og så var der sådan lige et, det der momentum-skift, og så kom han så efter det igen. Men når jeg så nogle ting i forhold til det der med at blive lukket lidt frem, og jeg synes jo egentlig, at han har en, en god fod, øhm, men hvis det var så, så jeg har også skrevet Joachim Andersen på som sådan en øhm, en bobler. En bobler, kan man sige. Men jeg tror nu, han går med, med Vestergaard. For ikke at skifte for meget ud. Ja, jeg, jeg tror, der er den her tryghed, og, som Jan også var inde på med de her relationer. Og, øh, ja, da, da, da, det er en, også en, en vigtig del. Og Jorgim har trods alt ikke spillet nogen kampe, så man skal passe på med ikke at rode for meget med et, et forsvar. Men kunne så. der være noget i at kigge på, hvem der er den hurtigste af de to i forhold til, at Daniel James... Han lå ude på venstrekanten i, i de to første kampe i gruppespil, hvor det var den, øh, det frimærke, kan man sige, han søgte. Vestergaard ligger som vores venstre stopper. Kunne der være noget i det her med, at øh, det kunne tænkes, at Wales vil angribe over i Vestergaards side, som man så Lukaku i anden halvleg. Ja, altså det sidder de jo også og kigger på. Øh, men altså jeg er fortrystningsfuld om det, Vestergaard, de har begge spillet Premier League og har, har kendskab til, til de spillere, vi skal møde... Så, så det skal vi nok få løst, og vi har en raket i Mele, ikke? Som Løber solen sort? Øh, ja, men nu, men, nu man siger man, at man er ekspert, hvis man har over 10 timers træning inden for den uh, ting, man nu træner. Mm. Det har du inden for forsvarsspil. Mm. Når man har tre midterforsvar og et løb kommer ned i man siger, Vestergård, som spiller Venstre Stoppers frimærke, mm. han har også en, en Jokimele, som er som Venstre Wingback. Mm. Hvem er det som i en træbarkæde der skal tage sig af de her løb som en i en firebarkæde en bak skulle tage sig af? Jamen i, og med du har en du har jo en ekstra midterforsvar. forsvar, ja, så, så har du en, altså det, det er jo tit en, en vurdering. Øhm, men du har en ekstra frihed til at kunne lukke et rum, fordi vi også gerne vil have det her høje pres, som vi vil gerne skubbe mele på den. Øh, den yderste kant, øh, så har man noget, noget frihed til at gå ud og lukke. Men det er jo så, det også et hjørne. større område, det er men, det. som, som og, den her yderstopper Det er også noget, ind. man kigger på, når, når jeg står og bliver sagt lang, Altså, at jeg er langsom og sådan noget, at man vil udnytte, udnytte det rum. Mm. Men, men du har en gardering øh, med, med de to midterstopper, inden, som plus en, øh, en modsat kant, som jeg tror bliver vas igen, øh, så, så man kan holde sin kæde intakt øh, så ja, det, det, det er meget vurdering, der er også nogen hvor, hvor det er en central midt som man gerne vil have ud længere frem på banen Eller, jo, jo længere du kommer ned på banen så vil man gerne holde sin midtstopper så lang tid centralt som muligt så det er en, en, øh, en, en midtbane som skal ud og, og tage de der hvorfor, hvorfor er det hvis du sådan rent nørdede skal forklare, hvorfor er det, man gerne vil holde den mere central jo længere frem på banen man er Øhm, altså du vil gerne være central, når du kommer ned på din, ja, det var i, det din box, ja. øhm, Det er jo fordi, at de fleste mål bliver scoret inde i boksen, og jeg vil helst have Vestergaard og AC og Kære inden at og, og tage skraldet. Øh, altså, personligt vil jeg heller ikke så meget ud på kanten og ligge og skal forholde mig til frække dribling og sådan noget, <laughs> så vil jeg ind og kæmpe inden i, så, så det er... Så det her pladsen også er der på det her danske forsvar? Ja, men det, og det er jo det, der er med et, et, et forsvar der, der kommer nogle, og det, vil, det er jo ligegyldigt, hvad for system, så vil der være nogle, nogle huller nogle steder, ikke? Og, og det vil man sikkert søge, men, men det er også nogle relationer, man, noget man går og snakker om. Øhm, ja, præcis, øh. fordi vi har jo de der løbestærke vinkbaks i mm. vas og mælle. som vi må antage, det bliver plus, at som du helt rigtigt siger, Rasmus, vi har en ekstra minimum. Mm. Altså, vi er tre ned bag til øh, Kiefer Moore. Så der er, øh, hvad skal man sige, øh, råd til, at der er en midterstopper, der trækker ud. Øh, og plus, at i næste spilsituation, så er der tid til, at den 6'er kan falde ned, øh, kan hjælpe midterforsvaret. Den anden øh, vinkbakke kan komme ned og eventuelt hjælpe med en, øh, en bale, der kommer ind i feltet. Så, så det kommer lidt an på, hvordan situationen øh, ser ud. Men ja, det er klart, der er ikke en formation, der ikke giver nogen muligheder, og der er også muligheder, som, som Belgien også udnyttede mod, mod os. Øhm, men, men helt sikkert, at, at vi er i overtal. Øh, aldrig lige Hvis man kigger et, et skridt længere frem på banen, så nævner I jo så på bakkerne, der nævner I begge to hvad og male. Hmm. Har der heller ikke været nogen øh, overvejelser i, i jeres hoved omkring de her to øh, vingbaks ørnskrue? Øh, kan jeg bare sige, havde stryer til, til en af kampene. Vi var så uenige, og os to andre, der var i studiet, det var med Bækman, men... Indgår han heller ikke i, i jeres? Jo, men jeg havde ham egentlig også lidt i starten. Ja. Uh, inden uh, inden Finlands kamp. Men uh, set uh, kampen uh, i bakspray, så er jeg overbevist om, at, uh, at VAS får uh, for startpladsen igen. Relationer, hvordan holdet har performet igennem første og anden halvleg igennem kampene, det er uh, hvad skal man sige, for mig det oplagte valg. Og, og, uh, og jeg er sikker på også, at, at julemanden uh, kører med den opstilling. Og det tænker du også, øh, der, er heller ikke, der, der er faktisk også en, og øh, ham har vi heller ikke nævnt, der har været skadet, Robert Skov. Jeg ved godt, han er udtaget på papiret som er en, en, en angriber, men han kan jo også spille en, en wingback Men der, vi måske, der snakker vi måske bare om en spiller, der i tre kampe ikke har, har spillet, så han indgår måske slet ikke i, i overvejelserne. Det, det tror jeg ikke. og øh, altså, Jeg tror, hvis der skal skifte så skal det være fordi, at, at Stryger har et særligt et, et tag på eller at der er en taktisk øh, mening med det, at han skal, skal sætte sig mm. som en, øh, ja... God gammel det er ja. altså, altså virkelig følge ja, Bale til dør sådan, når ja. han går ind i banen, eller mm. øh, kører James midt over. Altså, altså, så skal det være en, en, en taktisk sinistrej. Øh, jeg tror jeg tror også, de holder på... på som male. Ja. Vi, vi går med, med de to baks inden på midten, der snakker I uh, Pierre-Emil Højvjerg, mm -hmm. Thomas Delaney. Det er vel, ja, sammen med Kær, jeg skulle sige, Smeichel AC og alle de andre, det er sikre valg. Men der, der er også en, uh, en Christian Nørker ude på bænken. Ja. Der er en uh, Mathias Jensen, som måske også vil gøre sig i spil lidt længere fremme, men Pierre-Emil Delaney, ja, men den er det. vel ret oplagt. Stensikker. Øh, I i en finlandskamp havde jeg også Mathias Jensen er lidt øh, i stedet for Delaney, men øh, Ja, Delaney har gjort det fantastisk. Og jeg, og jeg havde faktisk også, øh, hvis jeg skulle have valgt en dansker, så havde jeg faktisk også lidt som turneringsspiller P.A. Emil. Mm. Ja. Øh, han er gået lidt under radaren, synes jeg. Øh, men øh, taget ansvar i Finlandskamp, brændte det her strafspak. Det var noget møg væk med den. Men han har virkelig steppet op siden. Øh, og... Ja, med alt hans power og teknik, ikke mindst, så synes jeg, at han har været rigtig, rigtig stærk, og jeg læste, at, at han lavede lavet tre sidst, så det er jo virkelig stærkt. Ja, det er, det er, sådan det er meget overraskende. Men, men du siger, at du havde inden Finland faktisk, der havde du jo Mathias Jensen. Finland er også et, et, et hold, der vil stå dybt, det, det var noget, vi vidste, og det vil det her også. Men du lige, går alligevel væk, og så går du tilbage ja. til Delaney, det, og det er fordi, at du... Øh... Det er fordi, at vi kan skubbe AC op, og han har den øh, kvalitet, som han har som en og så kan Delaney og Pierre Emil komme lidt fremad, øh, og tage de her løb i boksen, som, øh, som gør os øh, vanvittigt farlige, og som vi har set øh, begge spillere gøre, som de har, de har en kæmpe motor begge to, øh, kæmpe styrke. Øh, så selvom de kommer i feltet mange gange, så har de også øh, luft og energi til at komme den anden vej. Så det er en kæmpe kvalitet, at vi kan skubbe AC frem, har den kvalitet til at styre spil, kan uh, sætte spil, og så kan uh, Pierre -Emil, uh, enten Pierre Emil og, uh, eller Delaney komme med i, uh, med i feltet i afslutningsspil. Altså jeg, synes også, jeg synes, vi har et helt fantastisk landshold, men er et af minuserne ikke, at vi, vi er så sikre på, hvem der skal starte inden? Der er ikke, der er ikke en, en der, Vi har ikke lad os sige 15 spillere, hvor det er, man kan til rundt, og, man så, og nu prøver jeg udfordre. Det er jo fordi, at uh, de, de spillere, der har fået chancen, de netop har leveret, på et øh, rigtig, rigtig højt niveau. Vi har kvalitet på bænken, topkvalitet, okay. øh, som, øh, som I helt rigtig øh, nævner. Øh, Skov Olsen, øh, Mathias Jensen, øh, ja, det er bare for at nævne to, øh, Vind og, øh, og Cornelius op foran, så der er så stort kvalitet i den her trup, men de spillere, der har fået chancen fra starten i de her kampe, har bare grebet den og, og har performet, leveret fantastiske præstationer, og det går en træner ikke væk fra, det er jeg overbevist om. Lad os hoppe videre til de, til de tre forreste. Der har jo, Jan, ja, du sagde jo, at du ville gå med de samme, så, så jeg formoder, at det er Josef Poulsen, Damsgaard og Martin Berthwaite. Yes. Men Rasmus, hvem har, hvem har du deroppe? Jeg har også de samme. Og men, hvorfor? Fordi nu, det er jo så nemlig det. Ja. Men, men jeg har også haft en lille fedus til Mathias Jensen. Mm -hmm. øh, og det, grunden til det, det er på grund af det her med, at Wades formoder jeg, kommer til at stå lavt. Det vil sige, at der kommer ikke til at være så meget plads til de løb, som en type som Breitwaite og Josef er god til. Øh, så der vil øh, en Mathias Jensen og en øh, Damsinjo, eller hvad han bliver kaldt. Ah. <laughs> altså der vil de måske kunne, kunne klæde hinanden i, i det her mellemrum. Øh, så det skulle være min eneste anke, men, men altså, jeg tror jo nu også, han går med, med de typer, som har leveret, øh, som, som Janne også er inde på. Det, det der kommer et par spillere med, med selvtillid. Øh. Men lad os da bare dele op det her med. Et af, hvad I tror, han går med. Mm. Men hvorfor, hvorfor synes du ikke, at han... Hvorfor synes du, han burde gå med? Altså, nu ved jeg godt, at nu forklarer du det her. Men, men mm. hvorfor er det, man ikke? Fordi jeg har det på samme måde. Bradway, Wade, Josef Poulsen, der er bare mindre bagrum imod Wales. Jeg havde skrevet Andreas Kåhlsen på. Ja. Hvorfor kan han ikke overhovedet... Eller det ved jeg godt, han gør. Han gør sig også gældende, og det er selvfølgelig mm. også nogle overvejelser. Mm. Og nu er det ikke for at gøre det, det hele sort-hvidt. Men passer han ikke bedre til sådan en kamp end, øh, end Martin Burtbredt? Som jeg ikke synes har ramt verdens bedste slutrunde, og jeg har kæmpe respekt for Martin Burtbredt som, mm. som spiller, og jeg har absolut ingen hate. Det er bare, fordi jeg synes, at i den her kamp, der passer Andreas Kovlsens kvalitet og bedre. Og så kan Burtbredt, når kampen er åbnet op, når der er kommet lidt mere bagrum, når valiserne er kommet lidt længere frem på banen, mm. så sætter man en Burtbredt ind, som også kan løbe solen sort, og som er... Som, ja, ufattelig hurtigt. Ja. Så Andreas Goelsen? Jamen, han, han kunne ja, snilt også øh, spille, men, men jeg synes, øh, jeg synes også, han har gjort sig fortjent brave, right, i det her kollektiv, som vi har. Øh, så, det, så det skal man ikke, øh, men, men der vil Andreas også gå ind og, og bidrage, så, så det er ikke i tvivl om, men, men det er jo, det er en træners hovedbrud at skulle, skulle spille, så jeg det er jeg sikker på, at, at det er nogle tanker, de har gjort så jeg kan godt se en pointe i det der med at og nedbryde Wales, for så at give noget, noget plads til Braithwaite senere i, i kampen, mm. for så at komme ind med sin, sin hurtighed og sine styrker. Øhm, og det var også derfor at, og måske er Skov et bedre bud end Mathias Jensen længere fremme, øh, som, som en af sidespillerne øh, i forhold til at kunne komme ind og udfordre og krylle den, den over hjørnet. Øhm, øh, men jeg synes nu heller ikke, at Andreas Gårdsen har stemt helt ind i turneringen. Det er måske også med minimale tid, han har fået lov til at bevise det. Så ja. Men, den er svært. Det, det, det er det. Det, det er jo. et hovedbrud, som du selv siger. Men øh, du, hvis vi tager de, de to andre. Damsgaard kan der vel heller ikke være så meget spørgsmål omkring den slutrunde, han har leveret indtil nu. Men Yusuf Poulsen, hvorfor øh, der sidder en, en Jonas Vind, en, en Kasper Dolberg, som skulle tage den her, lad man kalde det eller spidsangriberen. Ja. Hvorfor går du med, med Yusuf? Og det var jo lidt det, det vi også snakkede om i en Det her med, at Finland alt eller den lige også vil stå lavt, og, og, og, og der havde jeg så øh, den opstilling, undtagen lige øh, øh, der havde jeg Skår Olsen, og så Bray Threader og Yusuf Poulsen. Øh, det kunne også være en mulighed at, at smide vind ind i aften. tror jeg bare ikke, at øh, julen man gør. Øh, ikke fra start af. Øh, Vinder og Damsgaard, de lukker vel og søger vel de samme områder, det vil sige lige foran uh, Wales' forsvar. Og det er måske et af grunde til, at han så ikke kigger vindsvej. vej. Ja, fordi at Damsgaard han er helt klart bedre i de her små, uh, små rum. Uh, så vi også med Rusland ved 1-0-mål. Uh, Belgiens kamp spiller han helt fantastisk. Så, altså, det er i hvert fald... Uh efter, øh, efter smil <coughs> og ja de er sikre valg så er også ved at være et øh, stencikret valg på, på holdkort, så det er jeg overbevist om jeg, jeg er overbevist om at han går med Yusuf og Braithwaite også fordi at Braithwaite hvis vi får ham ret vendt så kan han også udfordre øh, hvad skal man sige med driblinger osv så, så, så jeg håber at vi øh, Vi får det sat i scenen så han kan udfordre med hans svar Braithwaite ude på siderne. Og så Yusuf øh, som spidsangriber det har han jo spillet øh, et gang, så, så han ved godt, at han, øh, hvordan han skal løbe øh, fik en, øh, eller lave det rigtig godt mål mod, mod tyskerne i, optart, i opstarten, så jeg, jeg er overbevist om, at han, at han går med den formation i julemand, men det bliver spændende at se, om han har trukket en kanin eller to op af ham. Lad os vil tage de to sidste som Kasper Dolberg kommer ind i, i, i den her sidste kamp her og har en ret stor chance, som han tager en, en skidt førstberøjning på har heller ikke brændt af jeg ved, at Mike Jensen har sættet herinde i studiet og snakket omkring, at han godt kunne tænke sig at se en Andreas Cornelius, som den her bullerbasse, der er oppe i, altså oppe i feltet. Andreas Cornelius er sådan en kamp her, som skal kæmpe med de her valiser. Og tage, man kan også formode, at der måske vil komme en del tidlig indlæg, fordi de vil stå så langt tilbage på banen. Hvordan synes I, han passer ind i den her kamp? Jamen, det kunne absolut også være en mulighed. Og det kunne godt være en kanin, der kommer op af hatten. den. Um, en stor kanin. Ja, en stor en. <laughs> og en, en powerful en. Men, men jeg er overbevist om, at han, at han tager hvad skal man sige, offensiven fra den sidste kamp. Dermed har ikke sagt, at, at en vind Cornelius kommer i spil senere i, i kampen, alt efter hvad, hvordan kampen udvikler sig. Men øhm, fra start af, så, så tror jeg, at Julman han kører med, med, med det, han har kørt med de sidste par kampe, som jo har leveret fantastisk. Jeg har scoret to mål jo. Altså, jeg ved godt, den ene er en gave til Josef, men jeg ved ikke, om jeg havde scoret men mod, mod Rostad. <laughs> Nej, men har øh, ja, alligevel scoret to mål. Ja, og Og været indblandet med. Og så jeg har også spillet mod ham mange gange. Han er røveirriterende at spille over for, fordi han, han er på hele tiden. Så, der, så er der også en defensiv faktor, når man sidder og er med. Ja, med lige Han er en øh, han arbejder. Han er en holdets mand. Det er de alle sammen. Men, men han, øh, han leverer en 100% indsats... Øh, og har også et hovedspil. Det er, jo, det er jo ofte, at vi ser, at den bliver spillet på, på Josef, som, som forlænger videre. Så, så den dimension har han også i spillet. Jeg ved godt, at han ikke er en, en targetspiller, spiller som, som Cornelius og, og Vind på samme måde. Men, men der er... Der er ja, han skal bare spille sig ud, ligesom han gjorde mod, mod Rusland, hvor han var træt. Og så, så har vi ud på bænken til at ændre system og spille spillemåde. Det er jo og det er vel også vigtigt, at de her eh, relationelle færdigheder, som de også har med hinanden. Så hvis eh, Damsgård søer ned, og, og, og targetmanden også søger ned, så er det jo vigtigt, at vi har en Breathbite, der så kan strække banen. Mm. Og det er vel en af de her også hvad skal man sige, plusser, som Breathbite har i sin bog, frem for en Andreas Gåhlen, at han er, han er virkelig den her dybdesøgende angriber. Ja, altså vi skal passe på med ikke at spille for meget formål. mål. Der bliver nødt til, at, for at kunne skabe mellemrumspladser, så bliver ja. vi også nødt til at have nogle. Nogle løb i dybden, og det er jo ligegyldigt, hvor, hvor lavt de står. Mm. Øhm, så, så skal der være noget, noget, noget trussel, så, så det går ikke, at vi har syv mellemrumspillere, som, som alle sammen vil have bolden. Så, så, så får vi ikke strukket dem, og så, så, bliver det, så er de for dygtige til at forsvare. Det, altså det, det er jo ikke noget dårligt hold, vi skal møde. Det er, det er dygtige spillere, så, mm. så, så, så, vil de, så er det nemt at stemple op, øh, og hvis der ikke kommer noget i bagrummet. Så, så der skal være en trussel øh, i dybden også. Ja, som Rasmus helt rigtigt nævner, som folk måske ikke er så meget opmærksom på, men Braithwaite og Joseph Paulsen, de pisker altså også retur, og er mega, mega stærke i presspillet, Så det er også en faktor, som man lige skal tage med i kalkylen, når man lige kigger på, på hvordan holdet skal sættes. Og der er jeg sikker på, at julemand heller til deres side, fordi de bidrager. Det kan godt være, at de måske ikke lige passer ind i den perfekte opstilling mod det hold, men de bidrager med så mange ting, ikke kun offensivt, men også defensivt og arbejdsraseri. Øh, også, de begge to har en kæmpe stor motor også, og så det er også en øh, vigtig faktor at, at bringe med ind i vurderingen. Så lad os bare lige gå til det sidste her. Hvad tror I, kampen den ender i aften i Amsterdam, Jan? Jeg har faktisk skrevet 2-0, men jeg tror faktisk, det bliver 3-1 i stedet for. Ej. Ja, hvordan kan det være? Jeg, jeg har også 2-0, det var bare, Jamen, ja. Ja, jeg, jeg, jeg kan se, at Mino har skrevet 3-1 også. Jeg, jeg har skrevet 2-0 her til at starte dem, men jeg, jeg tror faktisk, at, at det bliver 3-1, fordi at, øh, Danmarks offensiv, øh, de er bare så stærke, og har så meget selvtillid. Gå på mod, øh, og, og vi, kan, øh, vi kan straffe de der valiser, hvis de kommer lidt frem, så kan vi altså virkelig straffe dem, også med spillere bagfra, Male, Vaz, øh, Pierre-Emil, Delaney, øh, de kan alle sammen komme med frem. Så, men du tror alligevel, at valiserne score på os? Ja, yeah. øh, de, har, de har så meget. Forhåbentlig ikke, men øh, det er jo øh, hvad skal man sige, succesen til, eller, ja, nøglen til successen at holde 0 og, og så putte en 1 eller to ind. Men, men 3-1, det, det, den, den tager jeg faktisk. Rasmus, du har skrevet 3-1. Ja, du, øh, den har jeg har altså du... ikke skrevet efter, at Jan han sagde det. <laughs> <laughs> har du andre argumenter? Jamen, jeg, jeg tror, det bliver en tæt, tæt kamp, og jeg tror, den står 2-1 langt hen ad kampen, eller hen øh... Ja, og øh, så kommer der på et tidspunkt, hvor, hvor Wales skal satse, hvor, hvor vi får plads til at, at løbe dem kontra i mål. Det er <laughs> mine forudsigelser, så jeg tror, det bliver en, øh, jeg tror, det bliver en intens og fed kamp, og så tror jeg, at, øh, at vi lukker den med 3-1-mål til sidst. Og vi skal jo helst ikke ud i den her konkurrence. Det er jo noget, øh, de er garanteret har øget på. Mm. Ja, helt sikkert. Og hvis du bare lige skulle knytte den sidste kommentar, i ja, en straffespark... Det er, man kan godt øve, Mikkel Beckmann har sagt, det kan man sagtens øve, men det er også meget op i hovedet. Det er jo vel en faktor, som man ikke rigtig kan øve, før man står i situationen. Nej, præcis. Man kan øve sparket til hudløshed, som Mikkel Beckmann har sagt, Jeg er fuldstændig enig. Men det er hvad skal man sige, presset, når man står i situationen, der tæller. Og der er det vigtigt, at man i hvert fald forsøger at holde alt ude og fokusere på, hvordan skal den her kugle sparkes ind og så ikke skifte sin mening øh, i sidste øjeblik, fordi så bliver det noget lort. <laughs> Æ, så, så der skal man øh, ja, lukke luk så meget ud som muligt, og så bare fokusere på, at, at nu skal den bare høvles ind i nettet. Vi krydser fingre, og i hvert fald tak til jer to, fordi øh, I gjorde os, mig, klogere på Danmark, og lad så runde af på første halvleg.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 Her i anden halvlejt, der dykker vi så ned i den anden 8 kamp der er i aften kl. 21, når Italien spiller mod Østrig, og det er på Wembley. Italien, bliver skal jeg lige sige igen, det er jo mit hold ud over Danmark, så jeg følger også nøje med i aften. Men de har jo været en af de her turneringens store overraskelser selvom det er et kæmpe land. Uh, har jo nærmest faret al modstand af banen og har jo brugt stort set hele truppen ud over deres man Alex Meret. Hvad er det, vi har set inden for, eller fra Italien til videre, Jan? Jamen, de er også øh, imponeret meget, virkelig, virkelig meget. Altså øh, solid defensivt det vidste man. Men de har også øh, vist kvalitet frem af banen, som man også vidste, de havde. Men det her ikke-italienske, som de har vist med at komme foran 1-0, så er de bare blevet ved at køre på og øh, forsøgt at... Øh, går til 2-0 og 3-0. Det er jo ikke lige typisk italiensk, italiens, så, så det har virkelig imponeret mig, og, og den kvalitet, de har vist, øh, ikke kun defensivt, men offensivt, det har, det, har, det har virkelig været imponerende. Så, øh. Men har de imponeret, fordi at du ikke forventede det af italienerne, for det er, et, det er jo en kæmpe nation. Ja, præcis, og, og ja, de har jo måske ikke, jeg havde måske ikke forventet så meget, <coughs> undskyld, personligt af dem. Øh, jeg havde dem så helt sikker til at gå videre for puljen, men, men ikke så klart, som de gjorde. Øh, så, så de har... Ja, imponerede mig, men også overraskede mig. Øh, og den her stil med at og, og, hvad skal sige, blive ved med at køre på, For, selvom de kommer foran 1 det kan jeg godt lide. Og, og det synes jeg også, det, det giver italienerne ja, en ny nuance af deres spil, som, som virkelig klæder dem. Så, så det synes jeg, det har været super, super forfriskende. Men i de første to kampe, der, der vinder de overbevisende. Og så i sidste kamp, der vælger Mancini at spille med reserverne, hmm. som vi også nævnte tidligere i den podcast, hvor vi dækkede den, den tredje kamp. Stiller stilleren jo faktisk med et reservehold, som faktisk har spillet en træningskamp mod Cremonese og Pescadas primavera Så de her spillere havde faktisk spillet under slutrunden. Meget atypisk og noget, vi ikke har set førhen. Men Jan, du snakker omkring det her med, men er vanedyr. Vi har nævnt det rigtig mange gange tidligere. Det her førstehold, hvis man kan sige i første førstehold, som har spillet de to første kampe, de spillede altså den 16. juni i 3 0 over Schweiz. Der dermed er der gået 10 dage siden, at de skal spille i dag, den 26. Er det ikke også lidt farligt at have givet den så meget pause op til? Først og fremmest, du har en flot italiensk udtale. <laughs> <laughs> øhm, tak. Uh, jamen, det, det er jo, altså igen, vi har med topprofessionelle spillere, og, og de, uh, de er vant til det her. Uh, så, så der kan godt være noget i forhold til, til den her rytme, når man er inde i den her uh, cop-mode. Uh, men omvendt så er det også et par friske italianer, der kommer, kommer til kamp. og øh, Plus at, at, at han har fået brugt øh, he, ja, helt sit hold øh, og ved, hvad, hvor de står øh, fysisk og hvem han kan regne med og hvem der skal ind og bidrage med nogle ting. Så man kan godt i forhold til, øh, om man, man mister rytme og, og flow, nu når de er i det her... Øh, men der er seks dage fra, hvis jeg bare lige skal sige, fra Wales-kampen, som blev spillet den 20. Mm. Der er seks dage siden til i dag. Er det ikke også nok dage til, at, hvis det var, at han har stillet med førsteholdet, at man stadigvæk God. var i flow, og så man, man stadig kunne nå at restituere? Jo, det, det er det. Men, men om, altså de, de er dygtige nok til at indstille sig på, at, at, at nu er der kamp igen. Og Nu er der i hvert fald ikke nogen undskyldning for, at man ikke har, har friske ben, plus at man har fået alt de spil. Og det må være hans... Hans mål med, med at stille med reserveholdet, hvis man kan sige mm. det, ikke? Så øh, det, det, jeg, jeg tror, de er, er dygtige til at kunne, kunne omstille sig, og jeg tror ikke, det bliver noget problem. Nej, præcis. Og hvis synes, som har kørt med klar linje, som han 100% har, så har han jo også sagt til spillertruppen, at nu gør vi sådan her. Mm. Æ, og så kører vi ud for den snor, og, og ja, så er det jo hold, der han nogle gange sætter til aftenskamp, som skal spille kampen, men jeg er da overbevist om, at det, som jeg også siger, er primært opstilling fra de første to kampe. Ja, og det er også den her hele den her holdfølelse. Locatelli, som har været deres store åbenbaring til den her slutrunde, han har også udtalt, at han, han vil gerne have Verratti tilbage. Verratti, som måske skulle tage hans plads. Så og vi, har, vi har diskuteret det tidligere i podcasten, om det er bare noget, man siger, eller om det er eller om der virkelig er sådan en holdfølelse. Men hvis vi så sammenligne med nogle af de andre favoritter, Jan... Italien over for Frankrig, Belgien, England, Tyskland. Hvordan ser du den så i hele det her regnskab? Jamen, jeg ser dem faktisk som, øh, som rigtig, rigtig, stærke. Øh, lige nu har jeg dem Demo-Belgien som favoritter. Øh, I hvert fald ud fra det, de har vist øh, i de tre puljekampe. Det knaser lidt på de øvrige hold. Eller knaser, knaser det er så meget sagt, men de har i hvert fald ikke fået spillet til at køre 100%. Altså, øhm, England har 2-0 i målskoer og er kommet videre. Ja, præcis. Øh, de har, jeg ved ikke om de har skuffet, men de har i hvert fald ikke overbevist mig om, at, at de kan gå hele vejen i Tyskland øh, for udlignet tid med Ungarn. Øh, der kører det heller ikke øh, på skinner. Øh, så Belgien og Italien er helt klart de hold, der er kommet stærkest ud. Hvis man siger, spilmæssigt eller resultatmæssigt ud fra puli Har du også Italien over de her Frankrig, som trods alt har nogle individualister, som, som måske ligger højere end Italiens? Ja, altså, det, det, det er hårdt at afskrive de her store nationer. Jeg tror også, som, som Jan var inde på tidligere, at, at der kommer et gear mere for, for, for nogle af de her hold, men, men det har været meget hakkende. Altså... Tyskland, det er jo fra den ene yderlighed til den anden, og lidt det samme med Frankrig, hvor de var helt suveræne i, i første kamp. En fed kamp mod, mod tyskerne. Ikke? Uh, og så lidt, lidt blandet, og vi mangler at se Jans topscore der. Ja, han skal uh, til i gang. <laughs> så uh, i gang. Uh, yeah. <laughs> Men det er jo netop som en spiller, som pludselig godt kan switche på. Altså vi snakker ja, om Mbappé. Ja, præcis. Ja. Så, så, så, så øh, klar Belgien, Italien, som har det der som både har leveret resultater, og... Altså det, jeg godt kan lide ved Italien, det er, at de spiller med hjertet. Altså jeg ser ishockey takling, og selvom man fører 3-0, og, og det der med, at de investerer så meget i de offensive løb, og det er jo... Ja, altså, altså det... Jeg tænker i tiden på Bofang, på, på når han står og synger <laughs> yeah. nationalhymnen, ikke? Altså, altså der er en stolthed, hvor de har fået bygget, bygget det der solide defensiv, og så har de fået noget, noget fart, men... men, men Ja, måske lidt en anden mentalitet også, tænker mm. jeg lidt. Det her med at, at gå efter 2-0-mål og 3-0-mål, det har jo ikke altid været typisk af tilens. Der er de måske lidt mere sat i uh, cruise control. Nu gør vi den der hjem, sikkert 1-0, og så er det uh, færdig arbejde. Ja, det har i hvert fald ikke været typisk til tilens. Det her med at blive ved med at angribe så meget og så uh, hissigt uh, for mm. at for lagt flere mål på. Og det, som sagt, synes jeg virkelig er for forfriskende og... Og interessant. Men det er også en, en af de her, den nye revolution i italiensk fodbold. Nu ser jeg rigtig meget sager, og den ligger liga, jeg følger mest øh, sammen med Superligaen. Der er bare kommet en anden form for fodbold i italiensk fodbold. Vi ser Atalanta, som er mm. bedste eksempel på, at det er det her fremadstormende angrebsivrig fodbold, som også har fået den, øh, fået den op i top af italiensk fodbold. Nu, nu ser de andre øh, hvad skal man sige, hold, at, at det er også vejen frem. Vi så Lecce, da de var oppe i sager i spillet, måske lidt øh, naivt, og røg ud, men, men det var faktisk fed fodbold. Så man er måske gået væk fra den her gamle italienske cartenaggio, som man kalder den, hvor man bare stod med kæden dernede. Men vi skal fremhæve, jeg har skrevet to til tre spillere fra Italien under den her slutrunde her. Hvem vil I vi så tage fat på, Jan? Jamen, jeg har solar og Locatelli. Altså... Øhm en venstre bak, som jeg synes i alle kampene har virkelig har kommet ud over stepperne, udfordret, øh, og offensiv, defensiv, været rigtig stærkt. Øh, så ham har jeg i hvert fald som en af dem, og så har jeg selvfølgelig Luca som ligesom du lige nævnte, mm. altså en for mig lidt øh, ukendt spiller, øh, Sasuule, 23 år, øh, har spillet rigtig mange år i kampe og mener han scoret fire mål, så han må i hvert fald være på, øh, på listen over mange øh, på mange af de topklubberne til. At, til at ryge videre. Så jeg er overbevist om, at han bliver solgt, hvis han bare leverer på nogenlunde niveau her i, i de kommende kampe. I hvert fald to øh, spillere, der har, der har brændt øh, kampen af. De var jo ja. ikke med i den tredje kamp, øh, nogen af dem, men, men i den de to første kampe var de helt fremragende. Og jeg er egentlig Spinner Tsoller på venstre. Det har, været, det har været forrygende at se. Rasmus, altså, med øh To-tre spillere fra, fra Italien. Jamen, jeg er meget enig med Jan, og så har Jorginho, hvad hedder han? Ja. Er det rigtigt udtalt? Jorginho, Jorginho, ja. Ah, han er, er lidt italiensk. Ah. Og, og, og, og det er sjovt, for han er jo en af de her brasilianer, som man ja. har taget med. Æ, man har også Emerson på, på venstre bak, ja. som er også en brasilianer. Så man, er, man, man, man prøver også at implementere lidt brasilianske... Men hvorfor har du Jorginho på? Jamen, jeg synes jo lidt ligesom Pierre. Ja, han er en, en solid ankermand. Og så plus han har... Sten sikker i sin pasning, og altså, han, han binder holdet sammen på, på, en, på, en, på en god måde, så de offensive kan få lov til at løbe, og øh, jeg, jeg synes, at han har været, ja, været stærkspillende spillende. Det er de her og, unsung heroes, måske, yeah. som gør det, de andre bedre. Præcis, som øh, man nogle gange glemmer, øh, fordi det ikke er ham, der scorer mål, og Assist, ligesom Kante også er en vi, vidunderlig spiller, ikke? Ja. som ja, man ikke kan lade være med at elske. Men okay. han, han, han går lidt under raderen, men, men har en kæmpe rolle på det her hold. Og ja, de, de har også fået ned hinanden. Der er en, en, der får lov til at score lidt mål og løbe lidt dybt, som også klæder dem. Og så har man ham med ankermanden, som, som står tilbage og er bundsolid foran sit forsvar som man kender Italien for, ikke? Du snakkede, jo omkring i første halterje, at hvis vi kom ud i en straffespark, så var det noget med at vælge en side, og så klappe til den. Giorginio, når han sparker straffespark, så laver han jo netop det her lille hop, inden han sparker, hvor han så vælger. Det, det, har vi jo, altså, det er virkelig en speciel måde at sparke på. Men han er, ja, da du sagde en kante, der tænkte jeg, at han er Italiens svar på en colo Og hele det her italienske hold, der har spillet er så fantastisk, og er store mod mod Østrig, det ved de også godt. Det ved Østrig også godt. Hvordan skal italienerne gribe den her kampen? Jamen altså, lidt af de, øh, de to første kampe, øh, bliver ved med at trykke på. Ikke øh, som de 100% heller ikke ved at tabe hovedet op og bare blæse fremad. Øh, så det bliver sådan lidt en kontrolleret offensiv. Øh. Men tror du, de kommer med den samme startelver, som de kom med i de to første opgør? Eller er der nogen fra den tredje kamp, som kan spille sig ind i, øh, i truppen? Jeg har skrevet Verratti. Ja, ja. For mig, nej. Altså, jeg synes, det var ret, at han forsøgte, men, men nogle gange, så for, når man gerne vil det så meget, så, så bliver det tit og ofte noget, noget møg for at sige det rent ud. Han forsøgte meget. Øh, jeg så blandt andet et par, par situationer, hvor han prøvede at skyde på mål, hvor, hvor det ikke lige var det mest oplagte valg. Så sådan går det nogle gange. Så for mig, så, så kan jeg ikke se, at, at der bliver ændret ret meget på den opstilling. Så, øh, så det tror jeg at man synes, han gør. Hvad, hvad vil du gøre, Rasmus, i en situation, hvor man har en en verdensklasse spiller mm. i Verratti, som mm. ikke har været i form, han har været skadet. Og så har du Lukatelli og de andre, der er i rytme, er i flow. Altså, jeg vil gå med Lukatelli. Jeg har også... Det er jo en verdensstjerne, der sidder derude. Men jeg tror bare, det bliver for... Søgt. Jamen, det bliver for boldt. Altså, det, det... Så får vi to typer, som måske minder om hinanden i forhold til at, at gerne vil have kulen, Hvor at uh, Lugaté, han giver altså noget, noget dynamik i holdet, og det har jo, det, det synes jeg bare har klædt. Uh, men det er svært at sætte ja, <laughs> så det. stor en stjerne, men også en kæmpe kapacitet at kunne, kunne sætte på banen og diktere spillet, ikke? Ja, det er vildt meget. Så, så altså, uh, Jeg synes heller ikke, at han slog helt til i uh, kampen mod... Den sidste her, hvor, sidste det, hvor de, kamp, de spillede. spille. Ja, uh, mod uh, Wales, var, ja. Ja, uh, så... Jeg tror, jeg tror, han går lidt tilbage til... Hvilket man jo godt kan forstå, hvis han gør. Ja. Hvis, nu har vi jo snakket om Italien, og den kunne vi jo snakke meget mere om, men de har jo også en modstander, som, som hedder Østrig. Og de spillede sig videre i, i den her gruppe, hvor de endte bag Holland, og de viser sig i sidste kampe at være, synes jeg, markant bedre end, end Ukraine, hvor det hele det skulle afgøres. Hvad er det, man har set fra Østrig til den her slutrunde indtil videre? Jamen, helt, helt enig med dig. Især i den sidste kamp blev jeg øh, positivt overrasket over Østre og måske lidt skuffet af Ukraine. Øh, især de sidste 20-25 minutter, synes jeg, at det var en mærkelig taktik, at øh, de ikke forsøgte noget mere Ukraine. Men de har jo også øh, et par spillere, som, som spiller i øh, Alaba og, og, og Zabitzov blandt andet. Øh, og så har de ham her, den lidt øh, sjove angribere Nautovich, øh, som jo er øh, ja, øh, en lidt meget emotionel øh, følelsesspiller, spiller, øh, som, ja, det ser vi mod 3-1-scoring mod Nordmakedonien hvor han i stedet for at juble med fans og medspillere, så, øh, ja, jeg ved ikke, hvad han siger til, til mod, mod, modstanderen, men, men det synes jeg, det var en lidt mærkelig måde at, at fejre et mål på. Så, så de har nogle typer og nogle spillere, som har kvalitet. Selvfølgelig har de kvalitet over hele linjen, ellers står man ikke i en del. I dels ved det De spillet, altså mange af deres spillere, de spiller jo i Bundesliga en, en liga, du har, du har spillet i, Jan. Det er jo, ud over Alaba, som du selv nævner, Sabita. så er det jo ikke verdensstjerner, der render rundt. Og hvis vi også kigger tilbage til 31. marts i VM-kvalifikationen, der slår vi den altså i, I Wien med 4-0. Godt ja. nok på den første at der langt hen ad vejen og meget lige, og så en anden halvleg hvor vi er markant bedre. Men hvordan, hvis vi så vender kuglen om, hvordan skal det her Østrig-hold så gå ondt på Italien? Jamen, de skal i hvert fald spille, uh, spille rigtig, rigtig godt for at have en chance øh, i aften. Og øh, ja, de skal holde Italien fra, fra at score så lang tid som muligt, fordi hvis de først kommer bagud, så bliver det først oppe på bakke. Øh, og så skal de forsøge at, og, øh, at slå nogle kontrar. Dødbold er også vigtig i, i nutidens fodbold, det har det altid været, men, men specielt i nutidens fodbold, især i de her kopkampe. Øh, så 110 koncentration over hele linjen øh, med udgangspunkt i en stærk defensiv, øh, fordi at det bliver ikke nemt at åbne de italiener op. Det er sjovt, når man snakker om det her, som du selv sagde. Når man møder et italiensk hold, at man nok skal forvente, at det østrig er mere defensiv. Men sådan er det. Hvis den her kamp blev spillet på, på Wembley, og altså ikke i Rom, hvor Italien har spillet deres tre indledende kampe, hvilken indflydelse, ligesom det danske, nu skal de væk, Danmark skal spille i Amsterdam, nu skal det her italienske hold, de skal til Wembley. Tror du overhovedet, det har nogen indflydelse på det? Øh... Nej, det tror jeg ikke. Men, men det kunne måske godt være en lille... Øh fordel for Østrig. Altså de, de, de, de har den her underdog-rolle, det skal man ikke undervurdere. Det er et stærkt kollektiv, øh, uden de helt store stjerner, men alligevel har de et par stykker, som stikker ud. Øh, så det, og det vi ved vi godt, at, at Italien er favoritter. Det er en kæmpe motivation for, for sådan nogle hold. Øh, Komme ind og spille på Wembley. De fleste har selvfølgelig spillet på, på store stadion, men jeg synes også, jeg læse mig frem til, at, at hvis de vil vinde over Italien, så er det øh, historisk for Østrigs fodbold, uden mm. at jeg er så meget inde i det. Men, men så der er sådan nogle små... Øh, det er Små gaver og små ja. øh, ting, man sådan... Og lad dem bare snakke. Og de har spillet godt, og... Så, så, så måske... en. Det kan en jo også blive for en... selvsikret. Altså, det <laughs> det er jo kan jo også blive for selvsikret. Men altså... jeg Altså, den skal øh, Italien vinde. men det er så altså bare gå til det. på Wembley eller i parken eller hvor det altså det, det, det, det, det mener jeg. Den skal, øh, den, skal øh, den skal Italien til. Ja, men øh, helt enig. Altså ja, enig om, om det er Wembley eller ude i en skov som Frederik Holde sagde om, <laughs> om, omkring omkring Brøndby, ja. så så skal de vinde, men hvis vi bare går til, til resultatet, hvem øh, vi går ud fra i begge to har Italien. Men hvad ender kampen? Jeg har 3-0. Du, du tror, de, du, du tror simpelthen, de... Jeg tror, de bliver ved med at køre på. Ja. Og, og de holder 0 igen. Jeg, kunne ikke se, jeg kan ikke se, at, at Østrig skulle kunne score på det italienske hold. -forsvar der. De har bare et langt bedre hold set på papiret, og også set på de resultater, de har leveret i, i buljekampene. Så øhm, kvalitet hele vejen igennem på Italiens hold, og, og så har de et spilkoncept, som, som bare sidder øh, på ryggraden. Øhm, så en klar 3-0 sejr til Italien. Har du også skrevet 3-0 på dine bloggrafsprocefter? Ja, jeg har 2-0, men også, øh, ja, de, de, jeg tror da ikke, de lukker mål ind og kører en solid... Ret sikker Ja, det vil Hvis vi så bare lige tager et skridt videre for de her, efter den her runde, så venter enten Belgien eller Portugal. Og vi nævnte jo lige før, at øh, vi nævnte prøven at sige Italien over for de store nationer. Men hvis de står over for Belgien eller Portugal... Så kan de vel mod Belgien i hvert fald ikke være favoritter? Og det er jo første gang i turneringen. Hvordan øh, deres videre vej er frem? men det bliver da spændende at se. Vi må da lige antage, at de, de går videre i aften, som vi i hvert fald har sat resultaterne efter. Og så venter Belgien eller Portugal, og, og det bliver jo en kanonkamp. Lige meget om det er Belgien eller Portugal. Øhm, så bliver det en kamp, øh, hvor, hvor begge hold skal være helt op på duerne, og, og, og der er mega kvalitet på, på begge sider af, af midterlinjen. Så, så det bliver i hvert fald en, en rigtig, rigtig spændende, spændende kvartfinale der. Lad os da bare lukke ned for den her 21-8. finale, hvor I begge to har sendt uh, Italien videre. Og der var noget vi også til uh, udsendelsens afslutning. Rasmus, Jan, tak fordi I gjorde os klogere. Selv tak. Selv tak. I morgen, Jan, der er du her igen. Mm. Yes. Får vi besøg af Tyskland -eksperten, og for vi besøger Tyskland-eksperten og får Mikkel Beckmann, som har Tyskland, til at gå hele vejen, det glæder vi os til at dykke ned i Danmark, hvor vi forhåbentlig har fået en sejr. Yes. Og til jer derude, så hører vi ved i morgen.